«Така влада і такий народ», – несподівано люто вистрілила очима Наталка. «Думаю, тут і зараз ми цього глобального питання вирішувати не будемо», – і додав по діловому слуху. «Знімок я можу взяти?» Вона згідливо кивнула і, намагаючись позбутися давучкого клубка, що сти з горло, відвела погляд у бік. Перемкнуло увагу на воровисько столичного полудня, ураженого, як і завжди, суєтою незліченної людської маси, на яку велетенський мегаполіс обернув особистості і індивідууми, підпорядкувавши їх усіх інстинктові стада. У стадії легше загубитися, розчинитися, сховатись. Ніхто нікого не знає і ніхто ні перед ким не звітує власним сумлінням. Ніхто нікому нічого не винен і ні перед ким нічим не зобов'язаний. Дуже зручна громадянська позиція. Суспільна мораль, суспільна психологія, гуртова відповідальність і ніякої відповідальності кожного зокрема. Наталка злостилася невід на кого? З того дратівливого стану її вивів молодий келнер. Слава Господові не негри, як то було вранці в крамниці на хрещатику. Наталка надто пильно споглядала, як молодик у сліпучому чорно-білому вбранні, наче щойно з подіуму, ставив на столика замовлені Миколою відбивні з традиційною картоплею у фритюрі, салати зі свіжих овочів, апельсиновий чи ананасовий сік у вишуканих тонкостінних склянках, як доливав у келихе шампанське, як попередив, що каву подасть пізніше». І, побажавши смачного, вклонився і подався геть. Європа. відгукнулася на все те Наталка, що то з захопленням, чи осудливо. Нас тепер привчають казати Європа, підніс калиха Микола, за зустріч. За тебе, Миколо, за твій професійний талант. Вона прозоро натякнула, а він легко здогадався. Наталка просила його виконати її прохання, хоч би там що. Довкола й далі справляло свій щоденний ритуал, перенаселене людьми і автомобілями місто. Мільйонно лике і мільйонно клопітне, квапливе і захланне, ділове і здурбоване, суєтне і галасливе. Наталка роззімліла від шампанського і поживного обіду вже споглядала його іншими очима, намагалась його зрозуміти і, може, навіть виправдати. І воднораз не могла позбутися жалю за тим Києвом, з якого колись поїхала, вивчившись на дипломованого фахівця, і якого більше ніколи не буде, як не буде другої молодості. Елементарна проза життя. Банальна істина без претензій на якусь філософію. Так було в усі часи і з усіма. І так буде доки світу. Допили каву, принесену кельнером разом з рахунком за обід. Наталка встала за столика і відійшла до виходу, щоб не бачити, скільки Микола заплатив. І тут же зауважила сама про себе. «Не витруй нас, селючка! Обід у кафе розкіш, без якої можна обійтися». Чи помітив те Микола? Не смію тебе затримувати. Дякую за... Все було так смачно. І за те, що знайшов для мене часинку. Дякую найперше. Коли мені тебе потурбувати наступного разу? Я сам обізвуся. Як тільки щось з'ясується. Мобільний телефон маєш? Спитав Микола. І з наталшеного виду здогадався, що сказав дурницю. Тоді запиши мій. «Дай, я тебе поцілую!» Невміло і невдало зобразила ніжність Наталка. «Агансів не бив!» – присадив її Микола. «Мені потрібно місяця-півтора часу. Може, тоді й заслужу право на твій поцілунок!» Потиснув їй руку і, ходою зовсім іншого чоловіка, ніж той, хто сидів щойно з нею в кафе «Просто неба», швидко пішов уздовж Володимирської. Наталка подумки проказала молитву. «Доповідайте, майоре!» Можете, сидячи. Полковник показав рукою на стілець біля приставного столика, який разом із основним робочим столом утворював літеру «Т» незвичної конфігурації. Надто дрібна основа і широчезна, масивна поперечена до неї. Майор сів. Товаршу полковник, Система експериментів і дослідів, за які я відповідаю в нашому відомстві, Тривають у строгій відповідності плану та в умовах надзвичайної секретності. На даний момент лабораторія психотропних і психотронних засобів здійснює розробку нового препарату довготривалої дії. Очікувана часова амплітуда гарантованої ефективності препарату.